مفاتيح خلغه هي مامه غزالی کنه او غزالی راغی نوم دی یو واقعیت القرآن یا یو واقع بنوم نه د پاتشي ویست موږ دې ته ها انا روات دا مکروه التحریمہ ها چې فساد جوړیږي دا چې فساد تکې یو شر له راغون چهار صدا که بی اقامت بغیر کو که نازانه کو نوکا صدا دقوتو ایچه تا ازان نگی که دا گیره خیلی دا که نگیره دیلن نکڑی لگ اور دا چلینو دا غلی دا حرام دی این باغینه جنگ جو شکی مکمل جنگ تیپ جماعت دیگو شکی انزم مخراک شکی مجھتا کم شایر بیدار آدتی لکیلی دی خوشان لیه کرا غلی دی تا پکیاس که ہو گوا چهار ادتا تم ام نبینا په حب مت باندې په مزه مزه خلک ول پکړ دي ها په مزه مزه او یو خدای را چې اسې سره تی نا خپګې نو نا پرمامه کو اوکه جنگ جوړې دل بل دي او خپګې دل لا شي را کوي 2500 نا را کوي دلدار دي هغه د پاره وکړ ان او څنګه بیا پرمامه کو ښه شي ازان عزیز کراغل ول يؤذن لكم خياركم تاسو کې څسو بهر دي اذن کوي په شهري بهترين انسان دي اذن نو زقدر شهري الله رب الجلال فرمایي ولا تركن اط نابستانه شود ديا مطلب شو خ په فکر خبري به دي کړې اغه پکېړې راغو دې خبرې وکړي او وعلیکم او نشته پارا مين دوړی لاسه واه خداینا من اولیاء دوستان څنګه بلاتون سرون نه به پارا سره واه خداینا دوستان څنګه بلاتون سرون د تا سره د دروازه د رحمت اغه به تاسو بندي امداد به نکيږي واکه او پیږي او مشاهده رسولي یو چېرو تاسو اکه سات کو مې شال نه مې ری یا امام مې کم یعنی استادانه کړی به ما ستاند تا یو کنه چې پیڅه شتا یا پکې نه کوتري دا یعبل یو مختدی نه یخدا پاکی چر کنه اقیم مصلوات الخمس چې 빈زم زر کنه 빈زم زر کنه زیرا بیا ایمامه ته وی چې ګوره کتل چې نه یا ته وی چې نه دې کتای ته یاخ خدا دې بیتو دې تا یا او ځونه ځی عبد الابن اباصه عبد الله ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمړيږي کنه هغه داسره حتنه چې شکی مصلوات الخمس او زن، زن دی دی زن دا چې کوم دي ان دونره چې ینه ینه څو او اشاره تن معلوميږي لګره دي زيب زيندي دي زنه معلوم کړی عبد الله عباس رضی نور زينمشت راغد هغه دغه وخت می صلاته اته اهتمام کو دا مانزه وحي محید کیږي کې دي چې مورات د صلات نه صلات فرضی دي یا درا بهشک خوب شبي حوالہ ورکړ فرضی موږ دې وري او کنه ورا فینها اډو تر طرف ورا پي تر طرف اصل کې ورا پي نه په یسابه توغوردلې دي اغه اډو تر په دروازه قبل زمان او بعد زمان نو قبل زمان سبا چون او بعد الزوال ماسپخین و مازیگر شو درین اوزو نرال کر رئی قبل الزوال کمیو سبا شو بعد الزوال ماسپخین و مازیگر شو او وظلوفا من اللین بیگی کنا او وحصتا قریبتا من اللین او ظلوفا قریب مطلق حصیت نوی نزده او نزده حصب اشبیتا جاگا ما خام و دا وړاندان کران ابا کې الله په کوئی چې ان الحسنات چې جنس نه کې حضرت مبارک ترا دې مشکات کې راغلي دا دا کې یو ځنا نه و وی جنا مې وسره نه کړی 200 سره اچکین حضرت چپ شو منځي چې کله وکړم اس لري حضرت و شودای ات هغه شو وی تا مون سره منځو کو بس خدای ما پرځه صغير او کنه دا یا په دې بار کې راغلی ان جن شي نیکی چي دا دا سنجه واجب مونځل که صدقه کې دا نه لا یوسف ابن سیعار مخکوي هغه وړ ګناوړه اف دا ذکر چي د ذکران شهادت پیږي کنا لدا کړی د فردا نشه قبلونکو صبر اصبر کو حضرت مبارک پیږي کنا په دې تدبیر کو د دې پر zarar فان الله لا يضيع اجر المرجين محرومید الله پاک عبادت کې محروم نشته جي دا معنا د قبل از فان الله لا يضيع الله نزايلكاي نزايه کي اجر د نکو کارو چني کي کوي اجر تا محرومي پكينشته جي د الله عبادت کې محروم نشته نتیجه دار وتا الله پاک او بدی کې معنا د نفي زدا میا تا واخره ممکن دا په لولا په د حلا تحريزي دي او معنا د نفي pkg ملحوظ زدا په لولا کانا نو نو من القرونی دا اهل د زمانو په من قبلکم لمبدتا سنا اولو بقيهتن خاوندان د دا دین او د بزرګي خاوندان د دا دین او د بزرګي وی کی کنه ین هاونا چې خلک یې منه کول د بسادت نه د تخریب کار نه پزمکه کې نو ولی نو یان نو واه اصلي نو که معنا د نبي پاکه الا قليلا مگر لګ لگ لګ ميم مندا انچانا انځينا سمون غوته نه جا من حمد ده پخوانو خلقونا من القروم تا دمیرا جیدی من اللک کسان پاکی داسی دی چاویی پیگی نحی عن المنکر قولا او دیرون دا کلی معاقی دنی جرس ملف جویلی کلی دی نا چه معلوم شوا چه سوک عن المنکر که خدای بنا جا دور که اچه نکوی دیبا حلا کی ناماناش وقت پکلی اللہ دا دیع یاد ناماناش وقت پکلی ستاک این مقوم شو چه پاکی توکن ش او تعالی دا چې هغه کسان چې ظالمان دي په ما اوتریفو ما انعم بهه هغه چې دوی پکې خوشعائشه کړي شيو چې دوی پکې خوشعائشه کړي شيو پس په حق د پچلال او کان او دوی اوج مجرمان په جرم عظیم چې غسري چې کفر دي یو بل خبره وو راځي آیات کې دوی ته بشیر کان ربو کا او نه دي پروردگارستان چې یحلقل خرا جہلات کی احلم قرہ بے ظلم فظلم سر اللہ ثمنا چې جورو موي نیکلي او به د جور مونی شي الله ظلم وکي ظلم من تعالی چې الله بے ظلم کی دیمه ترجمه ها دیمه کوم هم ما کان ربک ندی پروردگارستا یوهلک الار طرا جہلات کی صاحبان د انز انز بی ظلمن بی شرکن ظلمن اینا شرکن یا ظلمن عظیم پا شرک سرا او ارحال ناغی چوی اسیدون کی داگی اسلاک ان او پساب نکل اے ایاد بلد کم یو قوم چی حالاک شوئی دنو سر پی پا شرکو پا کپرن نمی گوئی بلکہ داگی ان رسطبا تخریب کاری کری علم د باغې کې zarar وې اګه وره اوسه سړی قوم مظہر د رحمت تلا چې نو زه ما مظہر د پاکه چلاتي زپې خبر ډېر جاده خبر په خوله خوشالي په ایمان کې ده کڅو اے انت تشکورو یربحو لکو که تجشکرا داتین الله ویزه نو خوشاله ای نو خبر ستمشوي دی اول ځانګه الا من ولا یذلوننا او خلق بپائین تا کې امي شي مختلفين الا مر رحم ربك مگر ان غو څو چاغي ونه په رحمته او د دې اختلاف او د رحمت تبارا وایا ولذلك د دې او د رحمت تبارا خلقهم الله پیدا کړی دي په منکم کافرون او منکم مؤمن نسبده په اختلاف راځي او څوک په رحمت راځي او تمت کلمه ربكہ او په تمام لگیدلی دا پوروالی بانده کلیم دا ربو آ کلیم امدادا چلا ام لأن لأ جحنما جخا مخاز بدا کوم جحنم من الجنتی دا پیالیانونا وانناسو دا خلقونا اجمائینا خدای دیتی منگاو ساتی سا اتا اوائی جی وکلن نقصو اواللہ پاکوی وکلن بگدار طول واقعاتی مسکورا با دی صورت اوود کے علا ساپا کے مال اور روضا چې پختو کدار درجمائی آتا کام وکلن دا ټول واقعات مشکورا په دې صورت کې نقصو منغي بیانو علي کفتا من من امبا الرسول من احوال الرسول الماضيه فېګه چاغه احوال اخبار د پیغمبرانو ا په نبی علیه السلام کې ما هغه هغه واقعات بیانول ټول کما صرف هغه ټول واقعات بیانې ورایو په ستاریخی کتاب دی هغه واقعاتو نثبت به چې موږ ته تسلی ورکو په غیبانې فواد کстаў څه سلام لپاره خبره شوې ده؟ هیڅ عام سي صرف لپاره، بس دومره خبره شوې ده. دې د باندې څنګه پېټه وګوري؟ پېږي چې عبدالرحمن شهبي دې چې ټول واقعيات په دې نه دي بیان کړی. شاګبن صرف تسليکي خدمت شبي شه دې کې دي. چې قرآن یې وین په کتاب نه دي دا په احکامو کتاب دی. وسی دې کې صرف دومره دا چې دا اټرت په ورکي. چې دا تقریبا د کې د ډېر امانات اکبر او پیدا دا امت صدا وجاہکا دا پیدا دا امت دا وایا اگر پیدا دا نبی علیہ السلام بوا اگر تقول مولی کردی فائدت النبی او دلتا فائدت الامت وجاہکا او رانگلی تا دا فی حاضر حقو دیگی پا دی واقعاتو کے تحقیقی خبری وموعزتنا او ذکر او ذکر لی المؤمنین او قل اللذین او یا اکسانت لا اپنون چیمان نروری اعملو تاسو عمل کړئ ala makanatukum ala halatukum wa tariqatukum qabl halatoqabl tareka ray kave in amilun ala tariqina tikta aw nata'ij tu dabghuru nata'ij tu dabghuru wa tantaziru bege kana aw intizar kave nata'ij tu dabqul a'mal ta e kafirun inna اخیر کا اللہ فاقویت شپا غیت خیریت عبادت مرتبتی سو پی مرتبتی کی, کی طالب فکر کہو ہے دیگی عمر عبادت او امر بالتوکل فکر کہو دا پی مرتبتی جنہ دا سشیدی دا مرتبن علی سشیدی لیبانی سو چکا دم دا غیب دا اسمانونو دا د دا دا پلاس کری یو شو او و الیهی او سر پیدی یو خدایتا یورجعو الامرو بیش شکارونه کارونا کل نفو طول طول کارونا با دی خدایتا پیش کریشی اے کدا خیر او کدا شر دی نو علمم دا دا مکمل دی او پانخیرت که طول کارونا بند تا پیش کی, کی. نو معلومه شو چې د علم عليه. ده ده ده ده علم منتددي او اختیارم د پناڅ کې عليه دلب تعريفه د توکل شو دا چې علم مکمل دي د پناڅ کې دي نو عليه شو د عبادت او د الله او ماما رب وکړه ځات یې بایزاوید خاضی بایزاوی شه ویلی ان غلماء الیهودی قارو دیل مشرکی شه علماء دیهود و مشرکانو محمدن تاشو محمد رسول اللہ نے ارتبوسو کے او دیپکی لَمَّا انْتَقَلَ آلُ يَعْقُوبَ مِنَ الشَّامِ إِلَى مِصْرَ چہ ولې را مونږ ته ویل دی بيګي آل ياقوبو زکه یو فرشي دي دی او د شام نه ولې را نښته شوې مې شرده دا ته پوسټیو کې نو تديب پیغمبر خدای وبي تاسو ته جواب بدل کی جواب یې ورکول او یې مقصد کې دی د یو سبب دي نو یو یاعریو شان مقصد بیر مقاصد خلوی مقصد پکې دا دی چې اسباب درې حالت ترشبالي د یو سبب له حرام د پېشم ته ته پوسوکه دا صورت پې بارنه د راغلي دی دی او په یو وار نه شوې او بیا چې دی نو مو پسل مکمل نن دا شریر او ډیر تفصیلا دغه د دې تشارطي شرایط چې دی د دې لمې دا دا دا یو چې د تاریخي شکل باندې بیان شوې ده اگر چې پکې دې برتون دي چې هغه نه تاریخ خالدې او دې مآبین کې دای برتونو بیان دي خو بیا مخه کی تا کې بسم الله الرحمن الرحیم سورۃ موضوع کې دا ان خاتمه صبری تترت علیه سمرات کثیره آخیت صبر کې دی انجام لس صبر کې دی په دې ان ازيبه يشه په لاسانم په بلبوچ انه هم يتقي ويصبر کوم انسان کچي تقوا پیدا شو صبر پیدا شو د کسنه چما صبر وکاو او تقوا مې او په دنیا کې ځکه یو نه بچي درکره رسول الله صلوات الله دی نو د دې نتیجه باخره کروجی چې د پخپل باندې به وي خپل رورته امین شه تبويې چې پر وایم مقاو قدیمو سره سکرډیا اعظم د ترقې سبب شو کدا دې نو وکړې ماته بده مشر بچی څنګه ملاوی ده الله اسم الله وقف المراد وصرات ومعنات دي وحبوب تلك داراروان اياتنا دي سورة جدي آيات الكتاب المبين دار اياتنا دا كتاب مبين دي مبين كي ولا موت وخبر كلي مبين شدينو دا دي لازمي مراغ لدي او متعدم راغ لازمی جو نمانا بداشی چه تلک آیات الكتاب البیین دار روان ایتنا ده کتاب بیین دی چه خکار دی و واضح دی و سریح دی او قدی موبین چه دی ده آفان آن آیتون دا کتاب دی چی دے اظہار کونی کے دے ایگے زاہرائی حق دبادلنا جائز جائز دنا پات پڑیتنا جوز دلائی جوز دنا دا ستا بھی پسی نتاہ دے پت دعا مانورا غلی دی ام اللازمی دی مطادی دی انزلنا صداقت کتاب بیانیگی و صداقت تا کتاب بیاننی شنو جو بدکی کم واقعات دی خودیا دا سنگ سالک شو نزی پدید اصباد اصباد تا حقانیت تا قرآن یجیم دوار کی اِنَّا حَنْزَ اللَّا بے شکم انگا کتاب نازل کردی لک لک دا کتاب انگا نازل کردی پا یوار قرآنا دا قران جدی مصدر دی فمانه د مقروان دی او منسوب دی بنا بر حالیت من گلازل کلی دی دا کتاب حارقونہی فحالقون دگی جدی لشت شوی دی عربیئن عربیئن ک دوه ما جدا عربيا قرآن صفت تي و بعض ويشنا خال الحال تي قرآن حال كون هي قرآنا وحال كون هي عربيا لعلكم تاقلون دعولي مي بار بي نازل كردي. لعلكم تاقلون دا دير فارجة تاسو بيشي ومعانيو او ددپا ایجانس بانی پیشه اولاً اوستاسو پا واسطه سر و بی پویشی باکی عالم خبرم دقت نشوا لعلکم تاقلون بیهی اولاً و بی واسطه تکم سائر و ناس سانیان تا سبا پا دی قرآن یزیم اولاً پیشه اوستاسو پا دی تیسر و باکی خلق سانیان بیشه. دا نحنو نقصو علیک اخسن القصصی دا اجمالی واقعہ او بیاچ دینو گے بل آیات مبارک کی ادھر کالیوسف کو دے زین تفسیری واقعہ شروع کی ادھر اجمالی اخاکہ دا, دا نحنو نقصو منگ بیانو علیک اپتا بات أحسن القصص وعنده طوله كيسونه وكوليه طوله كيسونه هذا غليه كله هذا قصص مزدرسي غده زكاة جديا مشتملة بأني عجائبات ونواته ونواته بل في الندي مشتملة شبلوا که په 50 نوادې راتو په 50 عجایبات او په 50 برتونو د نمشتبیله او حین ایلیګه دا با سبب یې دوم ما مصدریه دی به سبب ایحاء ایلیګه موږ بیانو په سبب د وحی کولو زمونږه تا ته د دې فَجَرِيَةَ وَحْدَ مَنْتَ ذَا الْقُرْآنِ لَغَلِيدِ وَكُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ وَبِشَكٍّ حَضْرَت مُبَارَك تَبِ إِنْ مُخَفَّفًا الْمُشَقَّلِ وَإِنَّهُ كُنْتَ بِشَكٍّ تَبِ حَضْرَت مُبَارَك مِنْ قَبْلِهِ مِنْ قَبْلِ نُزُولِ الْقُرْآنِ عَلَيْكَ لَمْ يَبْذَ نَازِلِ دُورِ یا کنه ته به خبر وی د دې لم تختر ببالک دا ست پزلګم نه د تیر شي او دا شپ شپ دا د یویا حقی مبارک دی صورت دې شپالی واقعا دا پښتو شروع کی نو صلی الله علیه وسلم خو بریزه ادار خوب نو واقع شو بسره وپیچه دیکنہ ان دی رائے تو احدن تارو یادی رؤیا چه دینو او بیا یو ورن خو په حقیقت بیا نه تقسیم کوم لم من تعرفت یو شریر ما دا حقوق دې دې دې بیا دا شی خو دا شو اصل د دین نشد خو خو معنا نشته دی یو خو معنا نشته دو خوب اس مانا نشتا ها دی پکر سوچ کئی دم دن پیگی چالک دا خوب رحمانی دی که شیطانی دی نروعیہ چی دی کنا ہی مطالعہ دا خوب خوب سمانا دا علموگی کلی دی دا مطالعہ دا نفس دا فی سور من أفق المتخيلة دامت هذا النفس بصوره منفقه دې کانونه د دیم آنا نشتا او دویم جدی کانا دویم آہا غچکم دی خوب دی چه سلیکم نو تارب ده که سوچ کئی ده دیو مانا مور کئی ده دیو مانا اونش ده ده ده آبل خوب ده چه غیه تصوی اگه اگه من جانب اللہ دی چه خوب چه ده نو دا ویگیش پاکم اصنو اختب غرم وقتا دا ترمیزی پا حشه لکلی دی شه دا صنو اختب فققم صلیعت ما دنه بوت ولیدا چکه دنه بوت زما راچه دنه دا دیره ښکاله او دا دیره ښکاله چې ته په موږ باندې نیم کې نشپږ میاشتې شپقم صلیعت کوله او بده کې په شپږ میاشتې خو وحده نه و نبی له سلام قبول نلیدل پاکه راغره چې په شپږ میاشتې خو آغه خوب به دا شوم و مې چې هغه خوشن به سبا صادق رښتيو نو دا شپږ مېشته کوګو ندي د شپږ مېشته د لنکا ویږي نو په زسلمېخت او حشې پات شو کنه شپږ شپږ مېشته نو دا شپږ ګم اسره احترام له وای خوب کې دروغ وویل نو دې سس زده مشکان مبارک کراګری جوشوژے په خوب کی درو ہوئی ندد دا پا پرسد قیامت پا دیالا دوار و بشی ور کی دانی دا دوار و بشی دانی باور کی دا خودي چې رکا جدی لغوطہ ورکا دا پا دی اختی خرک بپی تیری گی را تیری گی چلا تدی دا پا خوب کی درو ہوئی دی دی لغوطہ ورکی نوغوطہ دوو روش رسو کرکوشی ممکن راک نا ممکن راک نا دا کرامت نجد او شو باشک صریر رائش مانوی علیہ السلام خوک کری دی دا مرونت دی دا کرامت نجد کوئی دا مرونت دی خودای ما کرو امتاد او بیاد آگی خوک کن خبر دا کہ او شری داولی دا علموی کری پیغمبر علیہ السلام میو لی داو چی گیر اخرائی لی دا مالو شدی دا سر اکافر دی دا دکار خراب دی دا ولی زکه جناب له سنا ته فکر وکړو چې دي هر عام د ښه شخص وي ما ری دا حضرت مبارک کو علماء ورپېږې چې د دې مثال په شان دیږي نو یې næx چې سمخت نه هغه بخکار ما تا نو یې نکيږي نو حضرت مبارک دې یې په شان نو بچره سول شینګې په کاټو شینګه د هو یو د نبی صلی الله علیه و سلم دغه قسمونه دی په کله نه هغه چې کنه چې شریکه دغه طاقت شته کښته دی او بل لار شغه د نبی صلی په کوم شکل کې دی په یوه ختی دې د دې د اندازه نه معنا نه کفو د اندازه نه معنا بیا خبرې اوسه کړې چې کړې دې کړې د اندازه نه معنا بیا د لری دې دې کې د دې کته نش حضرته حالتنا <سؤال> ما شماله <سؤال> کیلئ دي رزان لما نادا سواناکی دی دی دی دی دی دی دان لما نادا او چسمینه کی ری دی دی دی دی دی دی دی روچتا مانادا ایر خبری در آب تی پیشوین سلی سلی سلی تبونکو بیادا دی مسام پرخم مسام کم پرخم دی شوین مغا چی دی محمد ابن شریل در خریران بی یا روی شیر ما خوب بولی دو وی خوب بین ما آچاد منگا پدی کور کی پدی کورٹا کی زمان در کتلان دی اور بلی اور بلی ویور شیر دی کورٹی نا سامانو با شیر دا گورٹا را بردی دیال دوار دیر کسی دتار دیم وی جیر آج دیگر نا Yeah د هیرې میما په ټوپې یاده ما او ته نوم نوی زمانہ کې سواد د مالک دغه فوق په خپل کارګار نه دی مې پیښی قاری طیب شهید کلیل وایي کې قاری طیب شهید څنګه دی شه په دې غاړه ادا څو محترم دغه میډیم ونه یادوې چې دا فوق پر کارګار دا خو دا بده روی زمین بانده دمر عالم بده وخی نشتا او دا بل سوکن ده بای مالک ده اگر او تغییسیت تیو بید اندره ماهو تنویح دا دا دا دا ایسایو کارخا دا اصرینیش بیاند او دا ایسایو شعرکات باکشه نو نحن ناقذ وین باستر آذر اکر اید یوسف بدا نتاستی و تت یو خو مارا وکيږي چې معامله تقدر طرف نجیب اندته مصدی د بندر ته صلیله فاردي چې تر صلیله شوقه بي سپوت شي او یا چې کوم دینه صلیله فاردي یا د بشرانه فاردي نجیب دي فاردي نو اذا قال هغه وخت یاد اول الله ایت چې يو رسول الله سلام لې دې یا عبتی اے پلا ردما انی رعیتو اخدا بیشک چکم دیو زبینما مالی دلی دی اخدا عشر کوکبان یعول ستوری او الشمس والقمر او نورسو میں رعیتو مالی دلی دی لی ساجدین ما تا سجدہ کو لین دا یو له ستوري چې ویه غوړی په دې پیښه او دا عربي چې کوم نور اوس په مې مور او پلار دي خبر اخته کو یا غو نه یا لې ایو چویہ لا تقف سرق یاک تمو بیان واه په لخو على اخوتک مارسنويچ خو په حبيب تبه یا بل دیپ تبه تمه بیانوا خپل خوب علاې خوت کا خپلونو ورته دغه ورته خوب مو بیانوا دوی به تدبیر کی لک الهالاکه کیدا سقچ دوی په دې باندې پیږي چې دل خدای مخامره کړي دغه خوب وی څو تا د وسپړې په اګه ته د علړي ان الشیطان لی انسان عدو م و بیشک شیطان چی دا انسان د پاره دشمن د ښکارا نه د دې پرزرونو کې بوښفسی ووه هله کتا سره خپل یو متفقو کیږي او په توجوچ کمله د باندې چې ابد تراتځه ورته ځه ورته ځه دا انه ما وكذلك امتقن جدا والان يجي طبيقا الله بتا منتخر کی یہ طبیعی کا رب وک اللہ بتا ور کی ربشتا پ انعامات تبورو نور انعامات و والله ورکی او یو علمو کوم تاویل حدیث او الله خویداتا بیګي تعبیر ز خوبونو تعبیر ز خوبونو چې دی په دې کې تمام علوم شرعیه داخلي دي دې کې هغه علوم چې د خدای په امر او د احکام دی علماء یې چې هم په کې داخلي دي د داخل قیامت باتنه دي بل د قیامت و یتیم من آل او الله پاک په پوره کی یابت علیک پتہ باندې بندبوت دقنه و علا علی یعقوب او په انواع د حضرت یعقوب علی السلام کما اتم حاګه په دې خاندا باندې زړه یامت جاری دي خیر دی دا کثرانګی چې الله چې ګم دې تا ما بیگی کما اتم وحالک سرگی چی اللہ دا نعمت تام کلیو عنا ابویک باگم بیگی بلو پلا رانس من قبلو دا دا ابویک نبدل دیچی برحیم علیہ السلام دی چستانی کدی ورنی کدی اور اسحاق علیہ السلام چستانی کدی ولی یاکوب علیہ السلام دچار جید اسحاق علیہ السلام جیدی پرون میردوید باس لو كان حديث کے راوی تھے متول کی دیتا ابن ال ابن ال کریم ابن ال ابن ال ابن ال ابن ال کریم یوشع ابن یعقوب ابن اسحاق ابن, ابن ابراہیم بے پخلا پیغمبر بر لا پیغمبر بر کے پیغمبر ورمی که پیغمبر دمرا لی بیا حسدی در نوری حاضر دی و جناب من قبل ایبر حیم وی اِنَّ رَبَّكَ عَلِيمًا اسطح پر علم او حاکیم دا حکمت دی پا ارشید علم دی پا ارشید دا حکمت دی چه لسان پاگیمان دی حاتن چکو باقی چکم دی مقصود دا کتا حضرت مبارک جلیس باتی رسالت تے مالا فاق فرمائی لقد کانا فی یوسف پا. فی یوسف کی قصتی یوسف بے شک علی پاکی حضرت یوسف علیہ السلام کی او اخوتی ہی او درون ددکے درد درون کے آیاتم لس آجلی. آیات علامات نبوتی والقدرتی علامات نبوتی ده قدرتی ده خدای بیگی پا قدرت در کئی او ده نبی علیہ السلام نبوت دلالتی لسا ایلی ده بارد سوال کون کو آو غیر حم در تا اے بارد بینا دی بحضب تماتوب شرد حرفیاتی دپار دا تحقیق کون کو سوال کون کو غیر سوال کون کو انده دا سری سگین دا بل دا پانگا دی ولن دا باسرا دا شویه کتل کنا دا پیگی یاقوب علیہ السلام مبارک دا دو زامن شدی دا دا یوی موردی آو دا دا گچه دیکن لس زامن شدی دا دا پلی مورد لَيَّا بِنتِ لَيَّا تا چھ دیکن آدھا دیدان لس آمند دیدی لَيَّا بِنتِ لَيَّا او بیادا لَيَّا بِنتِ لَيَّا چھ کلا و پاچوا نو دا دینو دوستو بل خور و دا دی چا آغا چھ دینو صدی اغا را خیل بنتِ لَيَّا را خیلو بنتِ د یوسف علیہ السلام اوت بنیامین چې دینو مور دا ابنیامین ته پیګل توفسل قرطبي کې لیکلي چې بنیامین وتزکوی چې بي بيګي چې ده پیدا شونې مورې وپاچو د دې نه کنه مطلب دا دی چې کله پیدا شو د پیدا کې دو دستیه غوا وپاچو زکات بنیامین وتوي دا معنی داد دورون داد داد دا دا ايوین لدد آدوی مختلیف نونم ویتو علمو الی قریدی راقا دی ویجی جا عبدول سامن شطور باستر آده دا داوی مست بیجی نونم اولمو را شمار قریدی خرده پده شمعون لاوی یہودا دې متا د پښتو د راټول نو واشت دي خامخا یوسف علی السلام چې دی او اخوه خو ورته چې هغه بنیامین د مبتلارخه احط و خبط پدې کتو داوي چې یره متعدد ده او خبر واحد دي نو احب حباني په معنی مغو ته وایي چې احب په استعمال مستعمل دی په من سره مذکر مؤنث واحد تسنیه جمع برابر دي په کتابي شرحه دي د يو شفله سلام واخوا هر رد چې دي محبوب دي ابلنا پکیدہ ده چې دا غسمه تبجيل معنا دا د سپېړې دي ډیر محبوب دي الى ابينا اغه پلان زما غطا من ناز زما غطا اوبنا شنو اوسه ا مونږ چې دې کنه احبون بدا دې کډ خبره نه تا معنا ده محبوبه دا اسم تبجيل په معنا دي طالبان <سؤال> دل <سؤال> وی دي چا صدق بیا وګوي چې را محمد او ټیګ نه دی مې هغه پدې پننفي په سیمه تو یو ترڅه دی هغه طيب طالبان طيب جمهوريش وګي چې دې پدې په خپل تک کوي زه دې قسم خنځا پدې پننفي هيږي او رازه دا پکې مې کې خبره کاوه نور نه پوند سر په او پر نور علم بنوي ا هغه کې نه دا د سپړ دی بالکل سپړ ستوي نه یع په یا محمدو چرکه کمنه دا باندې مې هغه پی نه دا مې دا نه پیږي ها په کومو تو وید مې خپدې تم نه دا وې یو یا کېږي نه زما سره پکې خبرو کوم ها تر نن ورځې پورې ته هغه نه وکړي هغه تر څه دې دې موري شي به وی وی شردہ فوجې ਕਰਨې ما وینا هغه موشي پدې نه پی مې د خوشره دا ستانوخ نشه چې تا فکر نه وکړې چې تاسو په وسند دي تدې وی په قسم په دې ادمه خطر سي هغه ما خير دې خبره کړي نو مې خبر دې مولا دی او کو قاضي سناو الله شه دې مولاي چې مو دې شپې شه بتبي حقې ولقت وي وي حقې وجه کړل دلبا دا چې کوټه pano چې ګور حدیث ودی یت پښې دا هغه چې دین مې هغه وی شریف یی هغه ته چې دا خو ذکر د الله د ذکر نه پورتدې خیر دې کته دې خبره کین نو خفط سوچ سمج په خبرو کو خف خوشاله پټن نظر باندې په دې کې پټي خبرو او پټن نظر ترمن دې په دې پوره تیار نه لري اله کښتا دې کار چا ته ذکر نه وکړې پرست دین نه وکړې د پدې څه کوي هر شریر اجو په هرڅ کې غوچي وي یا نه ته مولې پدې کې او پته وي هغه څه دې چې تاسو خبر نه لري کې کله څنګه دې اصله نه نه دا دې تا دې وستمه ته هغه مورې شه بیا تک ما زه په یو معماری چټک د اچھا پکم پر شروع کی تبو هچ پجی پی کی پبل نه پی کی چې پکمه شروع لا نه بس تاسو تاسو بلانو څخه وداري مخور لابا باندې بابا چې دې نو دې د شور له شعلومه تبه چا د جو کړی دیږي هغه په شدهه ماهر دیږي تبه چ په دا سبکی لگی خصم خودر ما بداوی چه دا اون پیگی عنلامی تبتزایی با پیداسی نا پیدا لکا دی جبی پیگی می اردو کتاب جو کل کتو گی دا اسرار پکیاغم نیلی تلی تنوستا بیدی آخری دا خوشتا لکنسی مولایی, مولایی دا مولایی دا اگران کار دیگران کار دیگران راد نو نم... اشو نومولا پا با دیگران پوری شوی لی حاضر دی وجن رادا و نحنو احب دع دام دامنشی الى ابينا زمڠاغلات منا زمڠ درطرف ما ونحن عشبط او منجچ كم ديكنه كنا دا دي دا او وشبي منگا وشبا اول مولي كلي دي چدا عشبط چدا كنا دديد دريو نا ترل سووريت لاكي او بجو چنه دريو نت سل بيغ تووريت لأن الأمور تو سبو دو سبو بیم زکه امور په دیمه مضبوطیږي راکثر میچ د دې بدن په دې آسا بو باندې قوت ته مو په دې امور قل کې ان ابانا تحقيق شرف نار د منګر چلی لثيذ بلال مبید د خپل ګمراه ښکار کې یعنی دا د بختاې خکارا کې دی وان دا کم ولال دي دا ولال په تدبیر دی دا ولال په دین نه او کنا دا ولال مبین دا ولال په تین شی هه مګی شی او د دې باندې اجماعه مفسیرین دا چې په دې کې يوم کافر مشرا ما جولیات یو خودا د پیغمبره کیو علماء خبره کړی په دې حالت کې د لکې بلانې مبین د دې خدای ښکار یو ته ترجیح ورکړی دا پړی رو باندې یو کستیا پړی ترجیح ورکړی دا خدای د په تدبیر کې دا خدای په دین کې نه د غنی بیا دا کو پر مسالغه اشرف رحمت شه مبارک دې چې بلان پمانه د پیلې بناراله هې چه انا امبانا لفيدو لا لما بین شبلار دن منگا پمین اخکارا که دیچا غسره مین ازمانگراری اردارم ایگه دار دامانا دید دام یو بہترجمه شویده او قوتلو یوسفا باز دار سنو آبین کی مشورا اکرخا ناصر دی وران غضی کماتاتر راتکی ویلو ایز قالو فی ما بینهم مشورتن ایز قالو فی ما بینهم مشورتن چه او قتلو یوسف تانسو قتل کیا یوسف علیہ السلام عبد رحو او یا تانسو دے او غر دوائد آمشورت شورو دا چی اردوان یوزمکتا چی لریوی دا عباد اینا دا لریٹکتا کم زیرا شو تاریبا زگا چا اردوان نا کی رضا اس پیشوی دی گورا منگا چاو دے ماتا دویکا نا دار پنزان خبری دی نوچه کم ترجمه تکه دیکی با تغسطان دا تپوسکلی چې دا ولی تکه دا ترجمه دا کم زینا مصطفال دا لغو زمکی لغی دا زکچه اردوان ناکی رضا ادا شجی لغی زمکی دا بادین یخلو دا یخلو ولی مجزوم دے ستی غردی دے دی واو یخلو لام اوپلو دیجی ولی جواب امر دے کانا یخلو خللکم چې خالص تاسو ته توجہ پابقو هغه توجہ ته پلار په توجہ به تول مراد یې چې تاسو وښونه د مجرب په مراد د مسجد دی توجہ د خلاص تاسو اپل چې ته به اخبال به تاسو ته کوي توجہ تاسو بل چې ته به الټفات او وتقوم تاسو به من منبادله من منبادله قطلی هی او ترسی هی اتنسو برشای پستا قتل ددنا یا پستا غزول دا گئی کده دو خبر دی چکا خطل ای او یا اوغر دوی زلیز مکتا قوما صالحی یا قوم صالحا فتو بیسر لارم فی غمبر دی اگر دا بغول من دپار ما مخدرتو ول فدی بمغی کده چل دی نقال قائل منه ولمودان لکل دی کده یهودا سیر مبارک دا یهودا چې کومه کنا د حق کول راځي ملکویې دا جرم عظیم دی او خامخاکنا وی نپری خو د نور سره چلي تد به بداشي ولري ذکر وکړه او به کی تیچو ورته وکړه او ډېر وړاندې خو تا څومره وزنه يووسف عليه السلام په اننه جرم العظیم لیکن والقفوبه بردا فيه غیابۃ الجوب دګي او پک دیخ د کوی شال کې دګي غیابچه دی د نسمنا او قهر یعنی به او جوب کوم کوی توی یعنی شال دا سې ته نن لکه دې چې خلک غوپن نن رباکي دا ما نه دي يلتقطه نراوا بخليده لدا الټکات مړ دزمکه نشه یو چې ته وله طويله کې پېټ نه کنه يلتقطه چې اگره پورته بکې تل ربان د سياره بعد یې کوم دې قافله قافله او مسافرين چې ډيري کې کنه پس هغه بیره والی هغه مبهزان سره موشي کنه یبا قوم جن دی پاتې شیلکاله مرګ ان کنتم پایدی کچرتای تان څوکوون کی متاع کاروته ان کنتم پایدی نه مشورتی ففعل ذالک ففعل ذالک دحکاروته خو بیا ابانا را لو تاسو له مشوره چوکلا پدې تم راې ته نو کې دا مشوره بیان شوي شوي ته نو کې دروګي خو مالکا ستی لگا لا تعمن چھتا منگا آمین نگردائی منگتا اعتبار نراکای آمن نا سمنات منگتا اعتبار نراکای آنا یوسف پا, پا یوسف علیہ السلام او انا لہو لنا سحون او یقنان منگ دا دا پا خیر قایو منگ دا بدقا من نیو من خود دا خیر قایان نسی حق گریو یولےګه زمون چرغا دن شار نا شار لایمن شنو کرا یر تا یر تا سمانا پهږي کنا چې دې تفریو کی یر تا حاصل کې پختو کې ترجمه د اوسریږي کنا ا اوسریږي یعنی سمانا چې دې تفریو کی فاکل لپوا کې پوا کې او ګورګوری او چت کرقنی او دغ ګورګری په چریکه او ګورګور یو فریدا چې کله فری آتا فریو کې پاسر آتا او ویاله او لوبیو کې په غښو باندې او وا موئ په مسابقه باندې مسابقه څه معنا د یو بل نه پمنډه کول باندې کېدل نه زبازی او دقه نن گی او ان لهو لحفظون او یقنان منگ دا دا دا پارا پورا پورا حفاظت پاکو او منگ دا دا پارا حفاظت پاکوون کیو دوی چیر دا دی نلی گولو ندو معنی شتا دو بیانو آلی چی انی لی حضونو نی بے رغم جنکی انتزحابوی شی تتا سده بوزه دا اول معنی شو اگر دا دا دراخ معنی زحابا بل وا اخاف ان ياكل ذئب از يري كما چوبو خوري دل سره شرمخه شرمخه زکه چې د دې او د کنا ان از مکه کې چې کوم دي شرمخان دې دې دې जातो ها من تا کسې اي ياكل ذئب چوبو خوري او خير دي تاسو ته بس ګنا نه او کچدي مشروم دی دوی به یو ځای کې ناشتي او ثنا شربخه په تختیه عطا خبره دا وی د دې زمي قالو وی بي ان اګل هزيبو مشته اخرى دل رشر او نحن روشبتو او حالم دادی چې مونږ خو یو بي مضبوط جماعتی وروسا معنا اوثبتون سمنا مضبوط جماعتی فانانیونو انہا ایزا لخاسرون منگ پا پتاہا وقت کی بھئی کہ عاجزیو دیر بیکارا بھئیو چھے گانا من دون اللس کسان جماعات دیو پرول زنو جوانان دیو مضبوط دیو شرمخ بی تختی نا خوبا منگ دیر بیکارو کی بھئی کہ لخاسرون دامانا چھلی عاجز بھئیو بیکار بھئیو اللہ پا قوش فلمازا بھابو بھی و اجمعو ايجعلوا بغياب الجبب والحينا دي دے فلما ذهبوا دي لما په جواب دي علماء وغيډري دي چې د دې جواب څه شي نو ډیر پدې دي چې د دې جواب لکه محظوب دي پوي شوي جمهور لما بدي څنګه دي چې په لما ذهبوا به ارکلتی پی پدمانه دګو نوې کلکه ا اسوچسی خو خو واغیا وسالو کړو ډیر من انواع الحزار اسم من د ضرر و طورف اسم من د او باندې وی جنه اخ باځو علما پدې دي و او خینه کی دې جواب دي عطا و چې دې کنه ناس زائد دي او حیناء جواب دي بلما او داو فقظه لਾਇد دي څنګه دي بلما ذهبوا به و اي يجعلوا في غيابۃ الجوب او حیناء داو فقظه لਾਇد په خاطر ارکلچ تکیو کو بدبانه وا اجمعوا او قستو کو اجمعو کو ما نبقسکول چه اي يجعلوه دیوګردي في غيابۃ الجوب پاسکه پا غبیخ ته کوی کی او دا قдайه کی وا الحینې له دې ما شوم دا کوم دا وحیده رسالت نه ده دا وحیده بشارت ده دې دې بشارت وحی غیر پیغمبر تمراتیش دې دې وحیده رسالت نشراط دې دا دې کې ما شوم دې خدا وحیده بشارت او د تسلی وحیدا من غو احران ولي کله د تا چلاتونه به انحو چې بشکته خبر ورکړي د بی کا پایندگي اینتروسل لګي بیا امرهم په دې کاته دې حااجرا د جگاتا سره کمپسټیټیو کړا پد شلو کې تاسو روکه کنندې خبر ورکړي او حملای شروع او بیبن نپیږي ولي د په پدنا شان کې د په سلطنت کې مطابقی جنی رچ دے دے مخام تر آلکس ادھا لے دے او نیادن رچ زمانہ بم لے دے تیرے شوی او جاہو او دی رات تکو کو اباکو مخفل پلارتا عشاءن ما خام والا مولی کری دی چمران دعشان عشاء ورئی اولا دے دے بان دعشماد دا مپسر دے ما خام دے مدرس عشاء اولا دے دا مپسر دے اندھا پتے مشغوطان یان یې مز دې مشغوطان نو یې ینه مخام اورا د دې عشاء نه ویل عشاء ترڅو مری یعنی شای اوله اور شای صحیا شای د مخام مش دې اور شای صحیا د مشغوطان پر ابا خو نه شاع یې بکو چې جړلې مز ته د ابانا د پوس کو ری سبب ته جنا ته پوشو کو نو قال یا ابانا اننا ذهبنا بیشک منګلعو نستبق نستبق شمانه ته نستبق دمانه دا شمنګ د یو بل سره مقابله کولا پمنډو کی او وقشو وشت لوکي منګ یو بل سره مقابله کولا پمنډو کی کنا چې یو باندې کوم خږي یا حضرت برسي او یا پګش وشتو کې مقابله کولی چکم کوم یو بدن دا خړلي مونږه کوله او ترکنه یوسف عین د متاینه او مونږه پری خو د یوسف علی السلام عین د سیابینا پني جامو پاک نه او خون دل رشمه وما انت بمؤمن لنا او باقی کومه ارسمه کنه په من باور نه کوي وما انت بمؤمنین تنی باور کوم کی لنا بریګیت تذکی کوم کی زمندپاره ولو كنا صادقین اگر کومګریشتون کیو ها بیا ته په باور نکنه فکه ای فیزا الساعه لنځه متا چې موږ باندې ګمان خراب دي کی الله پاک وی ہے دې بس تهفي یو دغه دږي چې دا واغې شته د ګډې هغه هغه شه بچی کم دې نه نه کړ دا د کمیسټي دی نو سو Aisha bilah salam نه کمیسټي دی هغه کمیسټي کوم کم به هر کمې سو هغه کمیسټي په رنګ بانک وو بس هغه چې کمې سو کته کنه کم دې شرمستي په چې دماز وی خللې دی دا کمیسې نه دي نو فیه ما فیه دیداول لبگیږي شوی په دې په فیه داول تخبل نه ری سي انسان دا کوخه اخر اساس خدای د تبیدا تکلیف کوي ابو عبدالله صدیق دی په قامو القران کې چې دا تکلیف ته تفصیل و جراغلی خدای توو بیګی چا دی چاستو دی دا خبر خبر باز په تفصیلو کړی د چیرته یو واه واو ته واسره بچیو دا خبر دا کومور ته خرڅه او بچی بل بږي واخشه چغیر والی والی والی سره دی چمشو په خفقان نابچی بخوا دغه او د بچی لوی طالب دي دا جادالی دی وی د دیو جنته ست دا تکلیف راغې بږي او ابو عبد الله شيخ احکام القرآن کې وی نا دا شوی چې یوسف بږي یاکوب علیہ السلام مبارک پمانځه ولار دي بږي دا د عشی بونو غره روایتې پیش کړی پدی پمانځه ولاړ دی د شپې پټې پدی یوسف علیه السلام پدی خو کې یعنی فزګي وکا شریسګي وړاندې او نو دی دوه توګه لري چې او بڅ ویکته دوه په مانځک او چې ټول یې خدای را کړ او هغه بیا یو نو خریده دوه ته یو کته دریم واري باندې ور سره دې چې مخه ته بیا اللہ پاک پریشتو توی چتا سو گورے زمان دا دون اپر گوزی دا پیغمبر بے گیا دا تپسیل قطب کیلے کلے ہوگوا دیچ دین و گورم آتا مناجاک کی والا آردی تتی جیتا قتل داسترگی اخوا تو وروارو لے اے پریشتو تا سو گواش رے چا داسترگی باپا دا غزوی پسید دا دلات دوما پری دمین سرګې په پښتو کې له دومره چې تغیر الله تا د ماتم موناجات پټین کې کتلی هغه صلی الله علیه و علیکم السلام سرګې لاندې شوې دي کنه هغه منکر شو کافر کې یا ولی وبیت عین او قران یې ذمہ راوټیدي دا سدا چې ته خوندره چې سرګې ته هیڅ پینې شو بس کنه نو دا چې دې کنه دا د پیګې چې چتیا کال کنه اثر دینه چتون اثر دین نه دی دز دې زې دې خدای پاک یو کار ګرانونه بیا ګرای اچ کله کی کنه ته پتاه جره تاسو کې چالو شو چې کارو شو پچ کله خدای کوي چې خدای دې کې بد کرا کړه څنګه پتاشه دې حاضر دې و جنتاه منا د هغه په ویل وجاب او ډیره تکو کو د دینه اشبې په فرمایشتي چې دا معلوم شو چې په دې دا التفات او اگر چې التفات په ډېرې کسمه ده کنه یا دای التفات ډېرې کسمه دي په یوه التفات او بي مو کې اينه دي او غوټو زسترغو مدار واغ بیا خلنه او چې کوم دی کنه سړی فعلولو د سړي د سر دی چې سر لیک پکی دا مقروه تهریبی دی آیا په اړهولو د شینی دی دمو شت دا ډیر پښمنت پات او حضرت یې شریف راغی مشکات مبارک دی په وخت یو پات څنګه دی وی حلاکتون نه حلاکت دی او ته وی دا عشق دا چ شیطان دې د خپل لا ترجول نکي دا شوکه دې حدیث کرا غل اختلافون اختلاف ساتوي شوکه ته وي چې دا شیطان چې دې مې دې رازن دې کنه دې دا دې مانزو د سمان دې شوکه کوي اته را شوکې یو موږ له خرابای ولا نو له حاضر دې و دا شي او بجاو او دیران تکو کو على کمیشی فکمیش تا یوسف علیہ السلام بانده بی دمین کذب بی زی کذبی دا کذب چنین سری دا مزدر نو دا حمل بسیشی زی کذبی او بازی ویچ دا کذب چنین دا مزدر مبلید مبول دی بی دمین مقذوبی بی دمین مقذوبی آغا بینہ باندے چاہے کہ دروغ گڑ دی دروغ پکی گڑ شیوی دی آلوی یوسف علیہ السلام بل سولت لکم زینت لکم خیستہ اکڑ دیتا ستا انفسکم نفسون استاسو امراداکار لاکاری تا ستا خیستہ اکڑ دیتی اخفل نفسونو نفسک انشاءاللہ کے خیر بیان لیاکو مخا فصبر جویب تاریخ کې د دې کلمې چیردا جمیل کې علماء په خبرې تداس صبرن موصوب تی زمینو ني تی موصوب سره صفت ته مرتدا د خبره محذوب تي پيګه په جمیل اختاروهو پيګه او صبرن جمیل اختاروهو نو صبر جمیل, جمیل, جمیل, جمیل زغور کو پيګه ايدا سنت تا چې په امرې صبرون جميل دښه خبردار مرتضا ماجو پیش صبر جميل او ترجمه او صبر جميل دې ته وای چې مخلوق ته شکایت او شکایت نه وي انکه صبر مخلوق ته په شکایت نه کی یو خپل خدای ته دینو وسو بل شکایت پېښ کړي دې ته صبر وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ کَنَا سَلِيْرَا شَا خَالِو خدا دی صبر جمیل در کی صبر جمیل کامانا دی چه شکایت پاکی مخلوق تا نئی نارازگی پی بانی نئی وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ او دا خدا پاک ناچه دینو صدی دا اللہ پاک ناچه کم دینو امداد تلبو جشی علا ما پا اغصبان دی تسیپون چتاسو بیانوی دا خدا نتا امد خیر په دې د قسیاب وکړي د هغه کو کنه ولما ولي کېږي هغه څو د هغه وخت کو او بیا چې دې کنه هغه څو د ګټه نو کنه دا تواض ورکړی شهر د خپل رحکته کې جز د راپورته شو ماویو د وی جره یو ول 600 او نور صفومات عوامو کار ول نه په کومه انتظام د دره داسدی دا جوړ دي دا جوړ په سره موجه سيارتون اوراله چې کم دینو کې کس یقافیلا دمادیان نرا له مصر ته یو له مودانګې من جانب مادیان ته ځه مصر سياطن یو قافیلا غلا د مسافرینو مفعرشلوا واردهم دی اولیګه پې کې منتظم دوو بوخ پر وارد باندې منتظم دوو بو منتظیم چې تنظیم دوو بو کې ولموجی کړي دي چې دا وارد چې دی مالک ابن ذو دی مالک ابن ذو عبور د عمله چې دی رئیس تللی دا دی وليګو مالک ابن ذو عبور درې زرمه وی نفع ادل دلبه دخکتک لله پکوې کیه دلوا بورکه پهنا هغه پر یوسف السلام اون خطه دی, دی اوفت ایکی کنا راوی بستنجی قالا یا بشرا دو ویچ اے زمان خوش آلے دا دی وقتی ال خاضر شا دا ندا کمان دادی جی دا ندای دا دی دیکنی دان چی دا دا مجازی نی دادا اے زمان خوش آلے دا دی ال خاضر شا صدق خوش آلے کان روشو ابا دو دا بشرا دا یا بشرا یا مرګری چهازا غلام دا الیت دی علماء نس مغولمانه د دل تعلق رئی غرینا حزا غلام حسن وجی دی خیس پدی باندې او پسروه دی اسبوخه علماء دوه خبرې کړي اقعده دی چې يهوذا بدامه شد پر راته تو عام دی او ورو او بیا چې او ګېر چا پیری او کتلو جو قابلیت یې سره او دې به چاله قابلیت پورته کړي نو مثلا نو دا وكیل جي زمير دې او پټګه کنه وكیل جي او پټګه حقيقت واکه ادي يوسف عليه السلام وكیل جي دا حقيقت واکه د پټل ديونو او ویتوا حتن اما دوخو بیدوان حطان شماری که سامان در تجارت چر زمان غلام دی منگ را تختید لی دی عودت ای پا عبران ای که وی چه خبری بنا که وی دار خبری اکنی دی بیا دیکی وی دا غلام دی را تختید لی دی منگو چر آتم در کے دی تانسو نی بولی دی باوی بیا خصو پشل بیا خصو یا احتمال دا دی وبل پک دا څدا مالک ابن توبر او د نور مرګي ملي مرګي خو سره دي دی پټک بې ودانه اشمار کسان باندې تجارت چته راځي کیره نه علماء ومن غواښته دا د دې د فنی دي سامان د تجارت او چ موږ غواښته چې اسنه صدا نور پک را سره چيري کړی شي نه کا پیلې کسان او شې او الله او ما يعملو الله علیم دی په هغه کار چې دی کوم کو چې په دې کم مرې چې د دې په دې عمله کم پواید وسرار مراد دی د یو خدای لم دې